اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعو لئنا النار والله يدعو. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فأتزلوا النساء في المحيض ولا, ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تتهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مقصد سورة بقراء بياند تلورو مسالو دم اوله مسله په دي اس کې اسبات توحيد بيانيږي دويمه مسله په صورت ضرورت کې اسبات رسالت او دريمه مسله jihad fi sabilillah او تلورو مسله انفاق fi sabilillah بيانيږي سورته تلورو برخه کې تقسيم دي اوله برخه سل اياتونه وا پاغي کې اوله مسله يعني اسبات توحيد بيان شو په دريو بابونو کې دويمه برخه ی سیونه یګه بیا پوریده وه په دی کې دویمه مسئله یعنی اسبات د رسالت دا بیتول چې الله همیشه د پاره پیغمبران د خلکو د خیر او د خلکو د اصللا د پار را لګلی او د الله د پیغام د سهو دپار را لګلی او دا هغ اخی پیغمبر نبی بیا السلام د د غسل سله په دومنې خدم شوي ده نو په دویمه برخه کې چې آیت نمبر یو سلویونو ی شګ بیا پېوه کې اسبات د رسالتتو او غدنها اعتراضات چې پر ارسالت منه اعتراضات شوی وو دا غي جوابونه ورکړم بیا آیت نمبر 253 پر دریم برخه شروع ده په دریم برخه کې دریمه مساله جهاد فی سبیل الله د دې تفصیل او بیان شروع د اول کې د جهاد مطلب بیان شو چې د جهاد جهاد دم کې دیش جهاد دم کې دیشی جهاد نه معنا کوشش جهاد نه معنا پراختیا د الله دین لپاره کوشش کول او پراختیا ور کول د الله دین ته د دی جهاد ولیکېږی جهاد تلور منازل دي یومن تلور مراتب دي یو ته ولیکېږي جا... اوله مرتبه ته ولیکېږي جهاد مع النفس. نفس د نفس سره جهاد دیمه مرتبه ته ولیکېږي جهاد مع شیطان شیطان سره جهاد درېم مرتبې ته ویل کېږي jihad مال کفار د کفارو او د منافقینو سره jihad کول او څلورم مرتبه jihad ما ارباب ظلم والمبتدعين د مشرکانو سره ظالمانو سره او د بدعتيانو سره jihad کول د ټولو خپل خپل قسمونو و, و د اولي برخه داول دا د دا اولي مرتبې څلور قسمونو او دویمه قسم jihad چلور کیسونه او د آخري درې کیسونه وټول ديار لس کیسه شو بیا منګه د جهاد درې منازل بیان کړی و چې جهاد دری منازل دي یو ته ابتدایي منزل ویل کیږي دویم ته درمیاني او دریم ته آخري منزل ویل کیږي په ابتدایي منزل کې د خبره ضرور دي یو تهذیب الاخلاق د مجاهد تربیت دویم ته ویل کیږي سیاست مدني الی د ملک اصلاح او دریم ته لکې تدبیر منزل یني د کور اسلام درمیانی منزل کې د جهاد د میدان جنگ قوانین او اصول بیان او آخری منزل کې د جهاد نورستا چې فتح او یا شکست یا فتح شي او یا شکست شي په بیا څه فقار دي اصول او قاعده بیان کی صورت سوره فاتحه نه تر سوره اعراف پور یا انعام پور تقریبا د دې منزل بیان کېږي صورت انفال او سر توبه کې درمینی منزل د جهات د میدان اوصول او قاعد د بیایانوي او بیا د صورت محمد نورستا وروسته صورت مد... محمد فتح حجرات او دغ صورتتونو کې د آخرری منزل قاعد او اصول بیایان ږ ینیمونږ په صورتتونو کې پی منظل ک روان و په صورت ک اول کې نمبر یو صوایا کې د مجاهد دا تربیت د پاره تهذیب الاخلاق د پاره ل صفات بیان کړه پنځه صفاتونه د اكيدی دي او پنځه صفاتونه د عمل دي چې په عمل کې راوستل شي د پنځه صفاتونه چې پاکی ده کې نو نوبوزدیل به ختمي او پنځه صفاتونه چې پاک عمل کې راشي نو سستی به ختم شي دا دواړه شي نو د jihad د پاره یو رکاوټ ده بے یعنی بوزدیلی او سستی بیا آیت نمبر یو سلو اطاوی نه یو سلو اطاتیا پورې د ملک د اصللا د پارې چلور قوانین شروعړه سیاست مدنی د پاره چلور قوانین شروعړه اول ال اقصاس من الظالم په آیت نمبر یو سرلو اتوی او نههایا کې ال اقصاس منظالم چې حکومت به یع اسلامی شر حکومت به قانون د قصاص پساس نافز ای په خپل ملکې چې ظالم نه بدله وغستل چې زلم بیا وون کې او مظلوم له دا حق ورسیږي ځکه که ظالم مې بدله وانه غستل شي هغه په ظلم باندې داړه شي او نور ظالمانو ته بم داړګرنه ملاوي شي په ظلم کې وباندې او مظلوم به آهو فریاد کوي او مظلوم به په نور لارو باندې د خپل حق دا غستو او د خپل بدلې دا غستو کوشش کوي نو ملک په فسادې امن بنئ نو چې کله په ملک امن نه فساد نه نو هغه ملک په صد عدالت خدمتوشي په نور د بتد الله دین ور رسول شي بیا دویم قانون پایت پا نمبر رسول اتیا ایه او تیا دوا چا کی بیان شو چې تقسیم الاموال بل قانون شرعی چې قانون د میراث په مملکه نافذی چهار چاته د شریعت په مطابق معنی حق ورسیږي هرڅو په خپل برخه مطمئنی د قلاوت مکرر کړي د یو شخص کو مکرر کړي دانه یو چا د خو الله مکرر کړي د سور النساء کې آیت نمبر 212 سم کی براشی. چې الله د هر چا حقمو ک رکی د پلار د زوی د ور د لور د خور هرچ د مور نو هر کو پ خپله برخهمانې مطمینې خوشالهوي جنګ به نه کوي جګړی چې رحمی به نهخ میږي دشمنې ته به خبره نه وي بیا آیت نمبر یو سلو دری اتیا کې دری تییان وات یا پورې دریم قانون د ملک د ستا د بیان کوو چې حک سوم ل ارتبا نفس حکم درو جه د پاره د تړلو د نفس یعنی د نفس د وجنا د بل حق وړل کی ځکه نه نفس سرکش هي نفس کې بخیلي په نفس کې نور غلط اخلاقی غلط صفاتونه وي وګي نو په دې وجب باندې نفس بیا حدودو ته نګوري د الله حدود ته چې الله مقرر کړي بیا سر حلال و حرام و نفس خواهش او حرام ته نه ګوریا غا صرف بیا خپل نقص خوشحالي خپل خواهش پوره کول غواړي نو په دی وجه باندې الله د روجی حکم راوړو چې نفسونه اوتړل شي او د الله حکم تا تابع شي زموږ قانون به آیت نمبر یو سره اته یا کی بیان شو انهي او ان ال ارتشا چې په ملک کې فساد بند بندا کم زکه کوم ملک چې فسادي رشوت اغسل کیږي نو هغه کوم ظلم عامي عیاشي عامي خلق چي ده بنور دلا د نور لارنه د پیسو د لارنه دبل حق خوري او دبل په حق ما تجاوز کئ نو بیا به ملک فساد جوړيږي امن به ختميږي چې کوم ملک فسادي امن نه هغه بس د الله دین خدمت وکي او سب مخ کی جهاد وکي دا چلور قوانين د ملک د اصلاح لپاره په دي صورت کې بیان شو بیا په صورت نساء کې نور قوانين بیان کړي د ملک د اصلاح لپاره عوامو او د لپاره بآیت نمبر یو سلو نبی کې د jihad د دې برخې چې کوم داوونه دا فی سبیل الله هغه بیان کړه چې وقاتلو فی سبیل الله وجنگای د الله لپاره کړي درې آداب وصه بیان کړي یو ادب چې فی سبیل الله د الله لپاره بجنګ کوي د الله د دین لپاره بجنګ کوي د الله د رضا لپاره بجنګ کوي چې د الله دین ته وسهات بلاو شي خلک د حق نه خبر شي ظلم ختم شي او امن, و امان خلق امن پا فیزا کی کی او امان چې خلق د امن په فضا کې د الله عبادت او د الله احکام پرکې او نور و خلق ته د دي حکیم مسلې او د دي نظام دعوت وير کې بیا آیات نم نم نمبر یو سلو د ونوي کې غالبا شبهر اغلا چې دا څنګه دین دي چې په دې جنگ دی او جګړې دي الله وی چې هم هم چرتم ووی ووی او وقت لهم حيث ذاكفتهم ترتم چومندل وی نس وی وجنه او وباسه او اغاز نه کمز نه چیزه تب تتتت... چې چی کمز تاسو ویستی دا څنګه دین ده چې دیکي جنگ او دی دال ده دا غي چوبه جواب او کو چول فتنه تو اشد من القتل فتنه چې دا په فتنه کې ټول نه لوي فتنه کفر ده شرک ده دا نور فتنی دي بهای ده فحاش ده او د شیطانانو او داغه د ملګرو هغه پروګرامونه د هیومن رائټس وومن رائټس د دی په نوم باندې دا غټول پروګرامونه فتنه الله دا ډیر خطرناک شی رې د قتل نه قتل کې به یوڅه کسان بمبړشي هغه مړ نه وي اصلن کې شو برزخی ژوند و ته ملاو شو خوله ابدی او جنت ته بلاړ شي په آخرت کې نو خوله ژوند ورته ورسې دوه ملاو شو مړ نه دی خو صرف نقصان شو دا و چې دنیا د یوڅه کاله ژوندل ګرام هغه قربانی کړد الله د صرف دغه نقصان دي خو الته فتنه ور سره د پکړه فتنه کفر او شرک فتنه د شیطان او د غدم لګورو غو پروگرامونه هغه د خپل نسل لپاره د خپل فصل لپاره لاره او اوار کړه چې د الله د دین نه جوانتیر کی نو الله وی فتنه ډیر خطرناک شی دي د قتل نو بیا بلشو به راغله چې په جمعات کې چې وو کو مسجد حرام کې او دینه مراد نور جمعتونم د ټول ود هغه جواب الله کو چې خپل دفاع وکه یعنی ته جنگ شروعات مکوو حکومتامه نه جنگ وشی بیا خپل دفاع وکه بیا بزرګ بزرګ مکیگا او بیا خو جنگیگا بل شو به راغله پایت نمبر اصول درې نوي کې چې ترڅو پورې بدا جهادي تر کله پورې بو جنگی گو وقت لهم حتا لا تكون فتنه و يكون الدين لله الله ترغي پورې ورسې کې ترڅو پورې چې فتنه ختم نشي فیتنه په کوفر د شرک د مخه ما وضاحت وکړم فیتنه کدا غویا غو پروگرامونه دي شیطانی او فیتنه کدا کفار او غلبه ده کفار به د الله دین ته ځان ذلیل کوي ترغه پر بوسره جنگي ترڅو پر د الله دین ته ذلیله شي وي نه ځکه دا شیطان ده شیطان ملګری دي ترڅو چې د شیطان او شیطان ملګری د الله دین ته ذلیله شي وي او یا مسلمان شي کوم مسلمان نشي ټیکس به ورکړي جزیه به ورکړي مسلمانان ته دوی نه مسلمانان لاندې بي مت پر به او جنگ به کې جهاد به کې دا شو جواب و شو او ب شو برغه چې په میاشو د ایزت اشور هورم ک وکو هغه تل میشي د ایزت چې د راجب محرم ل قدا ل حاج پههغې ک وکو دهغې جواب ورکو چ خپله دف وکه کاهغوی جنگ نه کوو تممه کوه او هغوی د درمانجننگ ممست کو بیا خپ نرم خپل دفعوکه بیا گزاری اوی حظونه پرده د کفارو سره آیت نمبر رسول پینځنېږي ترغیب او انفاک ته مال لګاو ته چې مال ولګوي دا الله په دین مان دی مال ګټایما دا الله په دین مان دی او مال جمع کويما مال سرمی سرمینه مساتای بلکې دا الله په دین منی مال ولګوي که غریب ده که مال دار ده دا, دا الله په دین دي مال ولګی او کوون لګی مال نخپل ځان په خپل حلاکت ته ورځي ولی ولاتل کو بی ایدیکم او ورځوي خپل ځانونا خپل اصول منل ته تلکته حلاکت ته بآیت نمبر 259 تر 200 اتمه پوری د حج بیان شروع کو د لپاره د ترغیب د جهاد چې حج کوا حج دا احکام پوره کا تکوم چې بیان شو په دغایتونه کې همدلته یو اشاره ور کوي چې حج هر کله عمره هر کله جهاد هم کوکنه جهاد تر نه لګي جهاد نک او حجونه له خوشی په دي خوشاله چې ما ولاو بخي نه جهاد او عبادت ته دا لا په دین کې په کې اللہ دیلہ یو احمیت ورکڑے نو دی جہاد پا وقت کے علاوی جہاد ہوکے جہاد نا اغمک ہوئے رو گردانی مک ہوئے بے نمبر یو سلو دو سو نہا دو سو لس دو سو یو لس کے آیتونو کے زجر و تخویف دنیاوی و منکرین و یا منکرین ته توحید او یا یاد رسالت او ایت نمبر 214 دو کې دولس کې تزهید مین دنیا اغه اصل فساد د فساد جړې بیان کړو چې د دنیا یې سرمینه ده یو دنیا ک خپل ضرورت پوره کول دی اغه جایز دی اغه خپل ضرورتونه پوره که کا. او کلا دیرکډی نوخه استعمال کخه کور کې وسیګا بلکې حدیث کې خرازی چې کخه کور کې وسیدل دا نیک ده خزا نیک بختی ده خوکور نیک بختی ده او خسوارلی نیک بختی ده حدیث کی پیغمبر اسلام فرمائی نو چې الله درکڑی نو خو استعمال که خو اخری خو دنیا سر امین مکو دنیا سر اجمل ملگو زکا آخرت با دنویر که و چه آخرت دنویرشون بیا دیر و فصادات و تلار اخلاسی گی دا آخرت دا آخرت چنسان ایوی رشید به ایت نمبر دو ک نقطه و ماده مشروعیت د کتال چې خلق په یو دین باندې و نو چې خلق په دین کې اختلاف شروع کړي نو مام دغه وخت نه jihad فرص کړي چې هغه مخالفین چې په دین کې اختلاف پیدا کړي شیطان د وجنا شرک شروع کړي کفر شروع کړي نو هغه خلق سره و جګړي غ خپل دفاع وکړي به ایت نمبر 214 ک تشجيع چې کچرت تاسو مخالفین نو تکلیف برداشت نکړي تاسو مصیبت برداشت نه کید الله په دین باندې نو تاسو ګومان کوئ چې چې جنته بلاړ شي ام حسب تمن تدخل الجنه ولما یاتی کوم وصل الذین من قبلکم تاسو ګومان کوئ چې مخنیو ته حالات د تنیر اغلی مسدهم الباسا وذراء وزلزلوا چاغو د تکلیفون رسدلیو بدنی مالی او جرکی دلیو نو تاسو تا چاغه ست تکلیف تکلیفون نه راغلی تاسو ته جنته بلاړ شي الله وی نشهت لیم نمبر 253 نه د کور د اسلام د پارا یعنی تدبیر منزل د تا ویل کیږي د اتلس قوانین شروع کړي دي په دې کې منروانیو منګه تقریبا څلور قوانین دا غوېل دي یو قانون پایت پا نمبر 255 سم کېو چې هغه کور خرچ خرج کړي خپل کور والو باندې خپل اهلو عیال باندې دویم قانونو آیت نمبر 218 سم کې حکم الکتال چې د کور مشرب jihad د تیاری jihad بکی jihad کې خپل دفاع د کنه چې د کفارونو د خپلې اكيدې د خپل نظام دفاع کې نو د کور مشر به خپل دفاع ته تیاری نو پدې کې هغه مجاهد چې خپل دین دفاع ته او د خپل اكيدې دفاع ته تیاری نو هغه به هم خپل مال د خپل عزت دفاع ته تیاری څوک به دغه مال په غلط نظر نه او څوک به دغه عزت نظر نه ګوري نظر باندې نو د کور مشر به مجاهدی یعنی خپل دفاع بکې د کافرونو هم او د ظالمانو د خپل د اکيدي او د خپل د دخ... خپل حق بل دریم قانوني پیاयत نمبر 212 او 3 کی بیان کړه چې د کور مشر به ډیرې فائدې لپاره لګ نقصان کړي ان یو شی کې ګټه ډیره ده خو نقصان پکې لګ دي نو غوږ لګ نقصان خیر دی برداشت کا او غ ډیره ګټه تر لاسه کا په دې معنی حکومت راو د اشور الحرم هغه د میاشتو د عزت کې د کتال پاري کړه لوي ک تاسو باندې جنگ مسلط شي یعنی جنگ در باندې فرض شي فرزي جهاد یا عيني جهاد چې وتويږي کې کافر کلب وي او مسلمان باندې حمله وکي نو هغه ملک باندې یا کلی باندې پټول باندې جهاد فرشي د دې د عيني جهاد ورکیږي نو اللهوي کچه فطامه جهاد مسلط شي نو د میاشت په عزت ک جهاد کول ګناه خدا خدا غین بیا نور ګناونه ډیر کافر بده باندې غالب شي د الله د لار نه کفر تبلا را ورشی جمعه ته مې بندي او د کلینه ودی وباسي د لوي د ډیر غټ ګناونه دي او فتنه یعنی کفر او شرک به هاي د بخورشی او دا کافران هميشه به تاسو وجني انس تاسو په خلاف بجنګي ګلوي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاعوا هميشه به تاسو د تاسو سربجنګي یعنی که تاسو دا خیال کو چې کافران به موږ غلي مګ پرې دې خپل حال باندې د نشي کېدلې دوی تاسو یې څل پ خپل حال نشي په ځای دښمن دي دښمن خو دښمن په خپل حالیت کولم نه پرېګېد نو هیڅ کلمته په کوپر نه پرېګېد او هغه ته په اسلام نه پرېګېد نو خامخ په بدر سر جنگيږي الله یو سوځ جنگيګه نو پدې کې موږ دا قانون روو وته چې د ډېری فائدې لپاره لگ نقصان خیر را فائدہ دی وکا وړي رافایده تر لاسه ک په کې फायदा ډېر ده نقصان لګ ده هغه لګ نقصان هم دنیاوی ښکاری په ظاهر باندې لیکن هغه ظاهر ما نقصان دی نه آیت نمبر 29 نونس کې پرونی سوه کې څلورم قانون بیان شو چې د کور مشر به د لګي فائده لپاره د لګي فائده لپاره ډیر نقصان نکړي یعنی یو شي کې فائده لګا دا نقصان پکې ډیر دي لکه شراب او جواری کې دته حکم د شراب او جواری راوړو په دې کې نقصان ډیر دي دا آخرت نقصان پکې دي او د دنیا نقصان پکې دي انسان د انسانيت نبي کې خلاص شي پرونمون پاقی کې تفصیلو که چه خمار یعنی شراب زکا و تا خمار ویلی کی گی زکا دا پا اکل معنی پردارا ویلی خمار تم پرده دا خز و پرده تم خمار ویلی زکا اخفل بدن پرده کی گی نو دا دا انسان په اکل معنی پردارا ویلی او دن زناور جوړ شي و دا انسان او د زناور فرق پا اکل بانده ده دری مخلوقات آکل دی جنات ملائکی او انسانان او د انوتول غیر عاقلی د ذناورم دي حشراتم دي لمرس پګمې دا ټول دا غیر عاقل مخلوقات دي مخلوق دي غیر عاقلی نو د ذناور او د انسانانو په منځ کې فرق اقل دی نجې ته عقل باندې پردرا ولي عقل د زایل شي ځان خر جوړ کی غویا جوړ کی به بځان نه پويږي نمور د تخکاری نخوره د تخکاری نه ته حلال حرام خوري نه الله و نقصان ډیر شو کنه फायदा په کې لګا دا الګا फायदा ام اصل کې फायदा نه ده هغه اصل کې نقصان ده خو ظاہر من هغه फायदा خاري چې لګ انسان تنخوند والی لذت والی هغه څه ده نو جواره کې موند غسه چې انسان چې د پاسانه باندې پیسې ګټل شروع کړي د بیا هر څه خلاص ځان خلاص کړي د بیا تیار باندې مختشی او اسلامي کلم په تیار باندې انسان نه مختقي اسلام تا تاوې چې په دین کې مونږ خوري کې په دنیا کې مونږ خوري کې بغير د خوري چاله خپل بچاله چینه ور کوي او د قانونو بنظم قانون به آیت نمبر 2 شل کې بیان شو اصلاح الیتامه چې د یتیمانو اصلاح وکړي ځکه په کور کې به د یتیمي وراره به خړایې به د 2 زوی یا په گاوند کې به څوک یتیمي دا غي اصلاح وکځکه کله اصلاح نه کړه مال دی او من خرچ نکړو او د اصلاح نه کړه د غي یتیم په سبب لو فرشي لو چک بشي دا کو بشي غل بشي یا بدماشی نو خلک به تڼنګي او تبه په خپل تنګ شي نو هغه بارے کې موږ پرون تفسیلو کو چې دا اسلامه قوی دا کېدې اسلام د عمل اسلام دنیا کې تربیت دا دا ټول نه سبق وکي آیت نمبر 120 کې تینزم شپګم قانون بیانې چې د مشرکانو سره به خپلولې دوستۍ نه کوي نه آنی نه انل نه نکاح المشرکات د مشرکانو سره به نکاح الله بندا کړې دا حرام کړې دا ولا تنكحو المشرکات او پهنیک ک مورک ماخلی مشرکات مشرکان ښځې حتى یؤمن نه تر ایمان والا شي والله امتن ممنتون او خامه ونینځ معومه خیرون غوره ده مشر د مشرک ااد نه مشره د ااده ده ی وینځ نه ده د هغې هغه مهمه ځ اللهويښ ده ولو آجبت کوم اگر کې تاسو په تعجب کې غورځ چشه دې ښې خواایسته دې خزه نسب د دې خزه مال حدیث کرازی پیغمبر اسلام فرمایي چې تنکه المرته له 40 ابو هرره رضی الله عنه روایت ده ویچی دا دی خزی چلور و چې د یو خزه صد څلور وجوهات د وژن نکاح کې دي شي کیږي کی. یو لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها دا څلور وجوهات دي چې په دې معنی په دې څلورو وجو باندې خیر سر نکا خلق کړي یو وجا لجمالها دا غید خایست د وجنا خقلی خزه دا سړیو سر نکا کړي د پاره چې بچیم خو راشي خقلی بچی الله راکی دویم ولمالها د مال د وجنا خزه مالدار ده نو ز زبون وسره مالدار شمه ژوند بم خوشي د د وجنا دریم ولحسبها دا غي د نسب د وجنا چې د خي کورنۍ خځه دا غي د وجنا وسره نکاح کړي چې زما به مو سره نسب خشي د ما د بچو نسب به وسره خشي او ضررم ولیدینها د دیندارې د وجنا چې خزه دینداره ده نو ته وسره نکاح کړي چې راز زما به چې مو دیندار شي کور به دینداری راشي نو په پی بیا پرماده ستمر کې وې فاسفور ب ذات دینی تورې بت ځان کامیاب کوو انسانه ف فور ب زیاتې دیې ځان کامیاب که په دییندارې باندې توریبت یاد لاستې خاورو کې کا, خا... کا دا یو متلل د پاارهرب کې دا د چا به چې چاله دوه کوه د مالدارې نو دا متل به تهوي چې لاستې خاورو کېکر کا... شه ینی دا اصل کې د مالدارې د پااره دواوه پاه کې د پیغمبر غمر دا دوه وکړ چله به د مالداره ک الله به معم دیر کې الله به خولی بچم کې ه کد شي بدرنګوي خلی به مالدار به نه غریبه بهوي نسب به کم زورئ د غریب کورنې خذه بهوي او خو ددارره بهوي داوررم خو چې په کي دیداری نو په به ت کامیاب بله به ډیر فته دیر ک تاه په دنیا کې مپخرت کویم او ک چې د دیداری پهکی او ته غ خاص ل سر ګوری نو اکثره خ خځ کور را کور ته او بر بعد ک میرم ته تنګ بیا هغه میړه د هغې ښې خای ک سک بیانی اوله ښه ان بدرنګه کې کله کله مالدارئ او نسبم خی لیکن چې دینداری په کینې خوی خنې نو بیا د خزنه ټول تنګي او ټول په ښيري کوي نو هغه بڅکی او یو خزبه بدرنګ یی خولی بنې توروي په نور به نو وت کړه وړوي کړه وړبه خنې لیکنه که دیندار ده خوی خدې نو دا به تاسو فائدہ دیر کی د اخرت او دنیا نو دیزی کی الله وی ولا تنكه المشرکات او پنیکا کی ماخله ما مشرکان خزی حتى یؤمننا تردیچ ایمان ولا شی یدی ایت لاندے شاہ عبد القادر دہلوی رحمتہ اللہ علیہ دادا شا ولی اولہ زویده امام شاہ ولی رحمت رحمتہ اللہ علیہ دا ولی اللہ خاندان د دې په منطقی په مسلمانانو باندې ډیر احسانات دي ځکه په هغه وخت کې شیاغان تقریبا دو کاله مخک تر شی وی دی دا امام شاه وللا 245 200 یا 100 245 200 مخک تر شی وی دی نو په هغه ټیم کې د هندوانو او د وجنو او د شیګانو د وجنو په بادشاهانو باندې دوی اثر زیاتو نو شا امام شاه وللا رحمته الله په هغه ټیم کې اول عالمو چاغه د قران ترجمه شروع کړه دا غ زامنو به ترجمه ولیکلی یو زوی چې ا هغه تفسیرو نکلو باندې تفسیل عزیزی یو زوی چې دا قرآن لبدي ترجمه ولیکله فارسی کې دي شاه عبد القادر دهلوي د په موزه قرآن پنو باندې یو غورو کې وني تفسیل ولیکلو پوردو کې د دې آیت لاندې دا شاه عبد القادر رحمت الله عليه أغلي کې وای چې په هلې پوردو کې ردا وای په هلې مؤمنو کافرو مې رشتہ ناتا جاری تا وې دې آیت مخ کې د کفارو او د مؤمنانو په مانس کې رښتیا او ناتي جاری وي ای جائز وي د خپلی خپل دوه لورګان د یو مشرکت وادوي امر ابن عاص رضي الله عنه او طيب الله غالبا د علی رضي الله انحرور کو قط... یو څوک یو... نو د لورګان و توادوي به ورته طلاق شي چې کله دایته نه راغله د هجرت نورستا نو هغه وی چې پہله مؤمنو کافرو می رشتہ نه ته جاری تا اس ایت سے حرام تہرا دایا چکل راغو مدغه رشتہ نه اتا د مشرکان سره ور او کول دوړه حرام شو نو به مخ کې غلی کی وی شرک مرد نے کیا یا عورت نے شرکیه نکا ټوټ ګیا که خزي شرکو یا سڑی شرکو نو نسب رینډ ما تا شو په دی و جمانه نسبم په ایمان مانی رخا چپلر مشرکی زوې مؤمنې نو د دې د د پلار په نسب کې نه دي او نه په میراث کې برخه غستای شي يې زوې پلار مؤمن ده او پلار کافر زوې کافر ده نو د غزوي چې د پلار په نسب کې میرا په میراث کې برخه نشه غستې نوح عليه السلام زوې چکلا تباشو په صورت يهود کې وراشي نوح عليه السلام الله سوالو کوچ يا الله ته خو ما سوال وکړ چې ته اهل بز بچ کوم خو زما زوې په کتابو کې نه نو اللہ و تویانو انہو لیسا من احلک او نوہا داستاد احل نو و انہو عمل و صالح او دا چی و انہو او د آیت تے چی دا خواندو د عمل نیک د عمل سینو اکیدئے سینو و مشرکو نو بیا نو حل سلام اللہ نا بخن و گوختا دا دیخپل مطالبی نو بیا مخ کیا غویی لشاد قادر دہلوی چ مرد یا اورت نے شرک کیا نکا ٹوٹ گیا نکامات اشوا که خزي شرکو کو یا میڑا شرکو کڑو بیا مکهغه تفصیل کئ چې شرک تشته ویل کی شر... او شرک یہ کہ الله کی صفت اور می مانے دا الله صفت دی... دا الله صفت بل بیان کوده شرکو کڑو دا الله صفت علم غیب تابل څوک عالم الغیب اومنلو شرک دی وکړو پیغمبرستان تعالی قران کې وی چې کل لا کول لكم اند خزائن الله ولا علم الغيب فسوره انعام کی ایت نمبر 10 کی برائش وہ ہے پیغمبران کے خلق تھا کہ لا اقول لكم ان لي خزائن الله ما سرذا لا خزائن نش تزم متصرف نم ولا علم الغيب او ذ علم الغيب نم غیب و خبر نم ولا لكم اني ملك او نیت تا تج فرقتیم نورانی مخلوق دیسا پس ابو نورای تون دی چې پیغمبر اسلام تعالی وی ولا تقول للشيء اني فاعل ذلك غدا مو آی پیغمبر یو کار تجزبه دا کار سبا او کم سورتهه کاف کې برای شي آیت نمبر 23 15 25 دغه د شلې مې آیتونه منځ کې ده 25 15 دغه سم دا رسم ولا پیغمبر یو کار تجزبه دا کار سبا او کم الا ان ان شاء الله مگر ان شاء الله وسروه کله الله خو خو شي زکه څو سبانه خبر نه شي دا کار وک نو المغیب د الله یو صفته او تابل کیو منل شي بلمد الله غون ته عالم الغیب ده و عنده مفاتيح الغیب لا يعلموها الا هو سوره انام ایته مننه پاندو څنګه ورای شي الله سره چابيان د غیب دي او نه پویږي په دې چابيانو باندې په غیب باندې الاهو مگر الله به مخ کې وی چاغه پانه من الله خبر د کو پانه چور زیګ دنیا کې بلوک چې د دنیا د پونه خبر شي چ کومه پاه به پا کوم ځای ک ب کوم وختتو غور او ولی غرض دله د وچوای د ووجه که د هوا د وجهه او یا چاوش کوله الله پوهږي ور دی او الله د حغې دا نه خبر دی چې باغ په ک کل کېږي الله تن خبر دی چ کومه دانه وچه ده پوچی او کومه دانه به زغونږي ځکه داې خو ضدار ډیرری وکري لیکن ک بعض داې وچی وخيي او بعض داې چې د پوچی وخیږ او بعض دا هغه ضرغونی شي نو زمیدار دې نه خبري الله ته خبر ده د دغه سي علم الغيب ته بل لوې چې بلم دغه د خبر د غيب نه تا شرکو کوله الله صفته او ته بیان کوو دا رنګ دې الله متصرف مختار کل په د هر څه اختيار د الله سره ده د مرزونو د د بچو د هر څه اختيار د الله سره ده نو کته وي چې دا رنګ اختيار مختار کل بلم شته نو تا د ل صفته بل بیان کوو لکه بډیره آیتونه کې راځي لکه دا غایې چې ما مخکوي په سورته انعام چې ټول ورته وي پیغمبر الله کوله کومي دي خزانه الله مڅه الله خزاني نشته زه چاله مالداري ورکوې شم نې عزت ورکوې شم نبه چې ورکوې شم نه بل دماسر اختیار شته دا اختیار د الله سره دی دا, سر دا رنګه بل صفه د الله ده بلنه چې الله له سره اواز کوي غیبانه یا الله مدد یا الله مدد او سړې وي چوبابار اور اسي یو پیر بابار اور لویسوان را ورسیږي د تا شرکوکو ځکه د غایبانا د اواز لایک یو الله ده په سورته رات کې سواله سم نمبر ایت کې وراشي لهو دعوت الحق خاص الله ج... خاص الله چغد لایک خاص الله چغ دغه تکومه چغ دغه د بلنی چغ الله لایک بمخ کې بم د غایتونه کې بم د ایت کې مثال ورکې چا چوک چې الله نه بغیر لګو ورسوره رات سواله سم نمبر ایت دا خپل مثال ده دبل بل چوک د الله نه بغیر د بل چاره اماد کوو سمې مثال لا بیان کړه قران کې سورې درات در لسم سياره آيت نمبر چوار لسم له دعوه الحق خاص الا لا تشغل لايك والذين واكسان يدعون من دونه شرامات كي بيدالانا نور خلق نور خلق بل تشلا واسقي غيبانا لا يستجيبون قبلتاني شقول لهم دوي بشين ديتشما الا كباسه كفه مګه پشان لاست اوکدون کې الل ما ی بو ته ل يبلوغمه فاو دی د پااره چې را ورسې کې د او ب و ما دا هو ب او نهدي دا او رسیدون کې د خللیله یو سړی د دریاب بهغاړه مع کین او بولهوج او بو خللیله راشه او به شي خللیله شي را لی که او بوس د اختیار تنه چې د خولیله را شي او ب د تعاق تن چې د خوله را شي تو ټولو مرک نه که نه پیرباره ورسسیېږيلو واندهه وور سیېږي یالی م یا سله مده دو که نه غ د اختیار تننه چې تاته وه سېي و ما دوال کافر الا الله فی زلال او نه د چغه د کفارو موره کافر تهوي چې دغه چغه کوي بل اواز کوي غبانه الله فی زورال مګ ه مګ په ګمره کې ګمه تهلی س د فایررو لګم. دوې سٹمه سی پارا د سورته یاسین نه مخکې صورت ده سورته فاتیر ده او پرځای صورت یاسین ده آیت نمبر صورت فاتیر آیت نمبر ا څوارلس بیلزلس د يرلسه آیت اخري جمله وګورئ والا زینا ت دوونه مندونه اوواقع سان چې تاسو رامد کوي بده ال لا نه مایم لکوونه من قیتیر واگدار نهدي د د کجر د پو د کجري د اړو ک د پااس کوم پو د کتمیر لهکیېږي د جري داروکې ته پاسې چې کوندره اونې پوسټ کوي هغه د کټمیر ولګي لپاره وای کی الله و دوه اختیار وسره نشته طاقت وسره نشته به مخکې مثال لوګورې انت دوهما کچا کچا له تاسو رامد کوي دوی لا یسمعو دعاکوما نه اوري ستاسو आवाज چه چغنه تو ته وته وای یالي مدد نو اړیر ځن خبر نه وي ستاسو आवाज نه اوري ته وای پیر بابا را اورسي پیر بابا ستانه خبر نه ده ولو سمعو او کچلي ووري ستواز زفرس کستا د کډم ومنله او علي رضا نو ستواز ووري دو تا وتات نه بچي وغوخته تا د نه شفا وغوخته تا بل څه او ستواز ووازي ووري دو نو مستجاب لكم قبول تانه شکول استاسو استاسو هغه حاجت نشي پوره کوره و يوم القيامه او پرز د قیامت یکفرونه به شرک کوم دینه بیا مشرکان وی بی دینه مراد خو بوتان دي کنه چې بوتان چې تر امد کین ستواز ووازي چوردلې نو قیامت به چله یو ملقییامت ی په ور د قیامت ته یو فرونه ببي ش کې کومه ان کار به کوي ستاسو د شرک نه ششر کې ته و دیته چې غیبانه بلله اواز کې د شق دی نو نوبوت بس قیامت پرستا د شرق انکار کار کوي چې دی مراد بوتی د بوت خو بجاانه دی نو بیجان شي به ان کار د چ شی وکي دی نه ساابتېږي چې دغه بوتان اصل کې د د چا جوړدي دقببرونه د چا جوړ دی اصل کې لکه امام بخاري رحمته الله عليه غ تاريخ كبير کې تاسو ته منګه د سوره نوح د صورت نوح د ایتونو لاندې چې رجال دا یکان خلقو صالحین نه کان من قوم نوح د قوم دا نوح, علیه أغا دا نوح علیه السلام نه هغه پینځه باباګان د نوح علیه السلام د قوم دوی دا رین د اړ په نوم بوتان شروع کړو او بیا ورو ورو شرک شروع کړو په یوم القیامت او ورځ د قیامت یو فرو نبی شرک کوم انکار بکې د غولیا یا د پیغمبران چې تاسو رامت کوي به شرک کوم تاسو په شرک باندې ولا ينبیو ک مثلو خبیر او پوهه बने کی خبردار बने کی ته پښاند خبردار بادشاہ الله خبردار کړې پوهه کړې د سبې بلچوک بل پوهې کی په پو توحید باندې نو دا شرک ده چې ته د الله سره په بلنه کې بلچوک شریکې نو او لوئزوان لوئزوان زنګ پېمنت کو کډیر مشهور ده لوئزوان را ورسیږي او لوئزوان چې دور سکالو بيړې جونډې کړي ده کیسه پس په جوړ کړي چې و دریا په غاړه ناشتا و نو لوئزوان ورتراغو چې د کسی کتابونو کې لیکل دي مشیرکان او چې لوئزوان وتوي بوډیل ابیلا چې ولې خپي ورل د ناشته دور سکالو ناشتا ولته دی وتوي چې په دې کښټه کې مې او داغه داغه ناوي زه ج ل په تممه اوم چې دا برهشيغ دریاب کې دوب شو غرق شو وای تا تا پسممهیر کړی او که دې د منخت نظر منظر هغ مطالبه وکړ هغې غې ور چې نامه خونه ویر کړی و بیا به ورکې و و بیا به ورکوم و بیا چې د دولس دوس کار بړی ل راژون کړه د د پس درو غورتهړلیلو ځان په خپله یو لوی ولی تر شو یو لوی عالم د اومت تر شوري دا په سبې حسینی حسنی دا دی د مور د خوا حسینی د غاالاً او د پلار د خوانه حسنی دی حسنه حسین دواړه رضلاون هو دغ زامن د داره زون هو د پلار حسینی دی او کمورې خو دوړه طرف وونه چې دی دا سید دی هغه په خپل کتاب ک اب در قادر جلانی رحم لای خپل کتاب الفتح رباني پاره بي کې مشته اردو کې ترجمه شته او فارسي کې ترجمه شته د اغه کې علي کې يا فقير الخلق يا مشركم بهم يا فقير الخلق يا مشركم بهم او فقير الخلق او بلزان بل او او فقيره مخلوقات او ته چیزان نه مخلوق له محتاج کړي دي کله یو در ل رواني کله بل در ل رواني يا مشركم بهم او شریک ګرځونکه د الله سره چې الله سره نور شریکان کړي دي اې هزار اياتي کلموت و يرېګه د خبر نه چ طالب مرګ راشي او انت علما انتا ل فيه او انت علما انتا فيه او تو په دې حالت باندې چپكوم حالت باندې ته په حالت کې بمر مرشي ما ما يفتحه ما يفتحه الله لروحه بابه ولا ينظر اليها الله استاد 파르 در رحمت دروازی خلاص خلاصینه کی استاد در بده پارا او نه بوته رحمت پستر گو ګوري لان الله غضبان على كل مشرك په دې وجمانه چې الله غوسره هر یو مشرک ته دموخه کې مشرک تعریف کوي چې معتمدو على غيره چې اعتماد کوي په دله نه بغیر په بل چې بل به مال بچره کی به مخ کی او شفاء به را دخمن و کی عزت برا کی ذلت برا کی بیا پسف نمبر اتاوی کی مخ کی غوی کلو ما تعتمد علیہ فهو الہ کا هر هغه څوک چې استاور من اعتماد را غایبانہ اعتماد یو خو اعتماد اسباب بلاندی هغه خیر دغه من دنیا آبادره ستا په چمن اعتماد نه چې دا و ما سر امدادو کی یو زی پور برا سر لاړ شي یو من تړه برا سر ووی دا, دا اسباب بلاندی یو غایبانہ اعتماد دی چې لغابانه اعتمات مریض ډاکر دوادرر دوا شي شفا شي تر کول د شفا اعتمات د پالله بانددي دارنګې ته واده دی وکو خو ضرونه چې ستا بهو کېږي د دو رکل اعتمات پالله بابانې دی کله کله واده وکې مړو خځه او په کارونو کللو مې بچ نه ککیږي الله الله چېنی وختې ډاکانو مې ګرې بچین دوا کېږي د ډاکر ورکې خو بچین کېږي نو کللو ماته تمدو عليهلی الله وکه ح را غ سووک چېستاه اعتمات را و غایبانه راغستا او که په الله دا اعتماد راغنو الله د خپل الوه ګڼلو او که بل چا را دا اعتماد راغو غایبانه په شو او زمو د کلمې کلیمام دا چې لا اله الا الله بل الوه نشته نه کله شاین تخافو منه وترجو فهو الوه کا هر یو چې ته دا غنه وېریدي غایبانه او ته دا غنه تمو کړه غایبانه نو فهو الوه کا غستا الوه ده ته وېریدي کور کناسته او کور دا وداخد الاسی فدلادم کور چفکوی شی بابا خو د منوش چفکوی بابا پتیش خو مرد غریب او خپل دوا له محتاج ده استاد واغانوله او ته چې بابا با ما غر بابا با کی تباب میک څنګه ورته باکی تته نه ډار کې یره د خدای توب چوت وی کی داستا خپل الہ دی وغان وکنه شیخ سبی سب وترجو فهو الہ او ته مو کړه د غیبانان وغه است الہ دی قلب کا کل قلبک لا یوافق لسانک ستارست دل جبه سره یو شينه ده په جبه باندې وی چې ایا کنابود او ایا ک نستعين په جبه باندې وی الله لو درېږي وخته او میچنا و پیو وسه یوزکی الا لوی خاص تای عبادت بکم د بلچانکم و یا کنا استاین او خاص تن امداد وارم د بلچانه ونه وارم جمعه تن روز بیا پید باور اورسیگی یا لو وزن اورسیگی یا علی مدد یا رسول الله مدد نو شیخ شیخ سبی شیخ عبدالقادر لا یوافقو لسانک استاجب استار استار سره یو شینه نه موافق نه ده و فعلک لا یوافق قولک استا فعل عمل اغه استا ده قول برابر نه پخله باندې وی چې الله می الله ارڅکې الله درته زموارد دي لیکن بیا څو سخت درماغرا شي نو کل یو درلو کل بل درلو خوشي کل یو سوال کې کل بل سوال کې زمو امداد بو کی قل الله اکبر الف مره په قلب کا اے مشرک په دل زر پر الله اکبر ویا چې فرد پاک شي درنه د شرک وزي ومره بل لسانی کا او یو ځله پخله باندې وی یا دا خو پیر د کنانو پیر خو د خلکو اصلاح کوي او داو د دا دا اصلاح تر کیدی چې زلزله الله اکبر د پرډک یو چړونه د شرک پاک شي او یو زل په خپل مانی وي چې د خپل یو اقارو کوي چې الله اکبر الله ډیر لوی دی پسفاتو کوي پسات کوي الله او د صفه د بل چانشته د الله او د ذات د بل چانشته اما تستهی ان تقول لا اله الا الله ولک الف معبود غیره ایتنا شرمېږي شرمی گی نا، چی پا چې ما نوید چی لا اله الا اللہ، چی بل حجت روا بل زی موار می نیشتا، او پر رکی دی بیا په و آلیهنی ولی دی، معبودان نی ولی دالان بغیر، یو د یو شیزی موار دی، د بل شیزی موار دی، دید شرک ویلی کهی خواه، ولاتن که حلم و شرکاتی، او پنکاکی ماخلی مشرکانی خزی، حتی ای امیننا، مشریکان خزی چې یا علی مدد ناره وی یا پیر بابا را ورسیږي یالو ای ځوان را ورسیږي ناره وي دا هیڅ نکام کوه حتی تر دې پر یو امنا چې مؤمن شی ایمان والے شی یا الله مدد یا الله مدد چې تر توج نه شروع کړي ولامت مؤمنه او خامخه وینځه مؤمنه خیرون غره ده من مشریکاتن ده مشریک آزاد نه ولو عجب زکه کول بدل شي بچی بچي بده مشریکان کتاب کتا مشرک کی کته مشריק نه کتاب مشریب نه کی بچي بده مشریکان کی نو خلق مشریکان کی دغه یو ریپورت مې کاته مخکې د شروخان شته د لوی دم د شهري د هندوي سواد کړه نو کور کې یو خواته بوتيخه مندر او بل خواته قران مجيديخه نو بچو باندې وایي زه سبي چې راځي خوشمنو بچو ته وایم چې بوتلم خیر دغه کوي نمسته او قران هم چې کوي خمه دا په دې معنی ځان خل ابدا دا دې معنی ځان غولول شيطان تو کړه عزت خو مسلمان نو کورتې مشرکانه د نبا سره د بچی ټولمو د خپل طاقت نه وي وشو ولا عامه مؤمنه او خامخه وینځه مؤمنه خير غره من مشرکتين د مشترک آزادینه ولو اعجبتکم اگر اگر چه تعجب کی غرضی تاسو لره د دې خزي خایست د دې مال د دې خزي نسب د دې خزي نور شینه ولا تنكه او پنیکا کی مور کوي مشرکانو سړوتا خزي خپلې حتی تر دې پورې یو ایمان والا شي مشرک سړی دي هغه خپل خزمویر کوي په دې کې کوي اول پښتنه کوي بیا وير کوي ولا عبد مؤمنون او خامخه خا غلام سړی مؤمن خير ورده مې مشرک نه مشرک آزاد نه ولو اعجبكم اگر چه تعجب کی غرضی تاسو تا لره تدی مشرک سړی اوهدا تدی مشرک سړی مال د نسب او د خاندان تا به تعجب کی غرضی او رشتہ وسر مکو ولوي اخرت به تبا کی اولایکا دا مشرکان يدعون الالنار رابل خلق جهنم تا زکلا وی دی, دی الله قانون ذکر کړ کې جن الله لا یغفر و یشرک به و یغفر الله شرک نه بخي او بخي د شرک نه د شرک کو غړي الله الله یو خو شرک پر یو قانون الله نه بخي تر چا په صورت انعام کې ته ول رسول پیغمبرانو بیانو کې ناخره کوي چې کچره شرک کړي وي د دې پیغمبرانو نو لحبد اعمالهم آم دوی دې دو اعمال وبربات شوي پیغمبرانو باندې پیغمبرانو خوشال پنه کوو ځکه پیغمبرانو خو معصوم دي خدا الله موږ تاسو ته ګور پیغمبرانو کې شرک کړي وی چرتا شرک کړي نه دی یو پیغمبر هم کړي ته کړي وی قانوني متوسو بیان کو پیغمبرانو مینه بخل ته پیغمبرانو خزي تبا کړي کن دي ته نوح علی السلام خزي تبا کړي په عذاب کې نوح علی السلام خزي تبا کړي په عذاب کې نوح علی السلام زوی تبا کړي د په شرک مړ شو ویله الله بخاله نه ته پیغمبر اسلام سقط ر ابو طالب چې پیغمبر اسلام ډیر ګران او ډیر امدادونه وسره کړي دي او پیغمبر اسلام سره شاته ویلاړو په د ممسلب بااند دی لیکن چې د شر حالتې م شو دی د پیغبر ستا ت لوی چې ان نه کله من احبابتا تا اچله توفیق نشی ورکلی پغبره چې ستا خخته پتا ګران دی پس خصص ک بره شو غاال نو الله د مشرکان اوباره کې قانونی د کفو باره ک چې د کوفره او شرک نه بخم نولا ک خلت یا دو لا نار رابلی خلک جانم ته تاب بجهنم تر بی مشرق ب دی ک اولا د ہم بلی مشکان ب نور ورونه وښاندو باندې به د سرهښیده والله يدعو الى الى الجنه او الله رابل خلق جنت طرف ته الله د الله د جنت طرف ته ربلی چا کې د پاکه نو ان شاء الله جنت دی په نصیب کې ره احاديث کراځي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه دا غي مطلب هم داري چې چوک لا اله الا هو اي توحيدو منی بل بل حديث کراځي دا ته کې وسرشتان د زنه وي د زړه تصديق وي چې لا اله الله یعنی دا ایلالا پا معنا مانه پویویچی دا ایلالا مانه چیش دا توحید تیش تاول کیگی تشریح تیش دا شرک تیش تاول کیگی نو بیا بیا اللہو بخی اغا نور گونهو کړي کڑی نو که اللہو اختل کده شی مافی کی. او کاله اللہو گواری نو کده شی او سمودای جهانم تولی کی بیب مافی کی ورسطہ. د الله سر رختار دی دغېله یا ب چوک سپاررشو کې مافکی والله ید او جننتې او الله ر خو ش د کړی نه د چوک سپرش کوي شي او چوک بچ کوې شي د ال نه والله او الله یاد اودل جننتې را ب تاسو ف جات طرف ته مخفر تي او په طرف د بخنې الله بدې نورګونه ماافکې که تو ه د منلی ش د نه کړی د ایمان اصول دی منولي شر دي نه كړي الله بدي معاف کي بخنه ورته وكي بيذن هي په کوم خپل باندي وي آیاته اياته لناس او بيان اياتن خپل احکام خپل لناسه عام خلق ته لناس وي کلي العلماء الله وي ز خپل اياتن لناس عام خلق ته بيانو ما دلته وي نه د اياتن باغ چوکوي چا عالمي منطقي وي فلسفي وي لي صرف وي لي نحووي وي د پر عوام د پر بی قرآن بيانول خندي فتوي کړي علماء او فلا خو یی چیز عوام د پاره خپل کتاب بیانون چې عوام پوښی عوام چې د شک نه پوښی نه شي نو مولا ل پوی ټولو مر کنه دا اغه عالم خالیم دی نه چې د الله نه پیجندله یو سړی دغه ټولو مر کتابونه وی وی وی لیکن الله نه پیجندله دا الله صفات نه پیجندلی دا الله ډارې پر وړ کې نه نو اغه عالم نه ده وخرد قران او تخر ویل د بنی سائد علما او تعالی خر ویل دغه علماو چې کتابونه من خو پوی کتابونه خو ډیر ویلو لیکن پړډ کې تقوا نه و پړډ کې د الله نه ډار نه و پویشي د الله معرفت وتنو شوي سرکم کوم چې قران خلق د الله معرفت کوي دا خو عالم نه ده او یو سړی ده چې هغه د الله یو آیت وی لیکن پاګی باندې پویشي په توحید باندې په شرک باندې الله په جونی چې د الله صفات د الله حق تشه ده د الله صفات تشه ده د الله ذات تشه ده چې ته ورګي هغه عالم ده واییوبنو آاتې او بیانی الله تونونه خپ لینناې د پااره د عامو خلکو په صورت ې اول یت ک بره شي چې کتاب انزلناه انزل نههوي ل مشان کتاب م را لګل تا ته پی غبره ی تو خیجنناسه من مننس دلومات لن نور د د پااره چې ر اوبااسې خلک عام خلک ن عام خلک د تیرو د شرقیاتو نه د تیرو د ج لن نور په طرف دره په طرف درنا ده توحید ه د په طرف درنا ده علم پوي نو عوامونه قران پټکړي عوامو ته قران نه بي نه وي عوام به گمراكي چې قران وته بيانې به غير د علومو تا علم کړې چې لپاره کړې پوي کا خلک تا علم کړې د لپاره ده چې تا تاب قايدي زکړي د ایمان عوام پوي کپدې معنی تاب صرف نه وي د صرف نه په قاعده به پويږي او د قران د ايتون را دي پوي کا خلک پدې باندې تاب فقه ویلي د فقه ايتون راشي د فقه اصول چې دف کې مربوط تونونه پوه ک پاغې غ غډو ممسلومانې پو نو یوبو آاتي او بیاني ونه خپل الله لنا د پااره عام خلکو د الله هم تذكرونه خاامخوا چې دو پوالا د کتاب نه نسیت وا لاده کتاب نه نسیتله کتاب ک دی پ کتاب کې دخوا په بل کې یت مشته دام دا شپګم دا قانونو نه عن کاه مشرات چې د د مشرکانو ریشتې میشت نه کوي ووس دا وم قانون بیانې نه ان افعال ممنوعا ها کارونه چې الله منکړي یغې نه منشي هغه کارونه م او پدې کې حکم راوړي د حیز وېسالونکا او پوښتونکې استانې پیغمبره ان المهیذ په باره ده اس کې جهس څنګه مریزی ده څو کو څونو چو کو پدې کې نو کول ورته وای هو ازن دایو تکلیف دې دا مرز دې د خزو د بلوغت لپاره یو نه خه یو بل هیڅ چره دا پدې کې څه مسلې دي دا ضروري دي خز دا. دا خزو د پاره مخزې د پاره چې باید پوه شي پدې باندې پدې شرم مر نه نشته د الله په دین کې شرم نشته ډاکټر له چيزي څو شرم کوي صفا صفا خبر کوي ډاکټر له چپلنکیزې مخوګي کې پلانکیزي کې امیدوار دي نو دا رنګ د دادې شوې چې دا خپل خپل اصلاح کوي پدې احکامو باندې خبر شي هیڅ د خزو د یو یو مراد ده دا د دې پوفیکا حنفیکي د احناف پوفیکا کې زمون فیکا کې دا د کم نه کم مدته چره درو زده او زیات نه زیات مدته لا سور زده څه مطلب یعنی کدره ورز نه دو ورزه هیز راشي په خوځه باندې یا دونی م ورزه ورمنه راشي درو ورزه پرانی او بیرتا ور دا مرض بند شي مداب هیز نه نه خه دا په هیز کې نه په دا وخت کې کوم منځونه پریخي زکا په هڅه کې موږ نكي په خزم الله تعالی الله او تعالی ماف کړه روجي وبقذر اگر زي قران نشويلې تلاوت نشي کوله قران الله سن شو ور احکام دي مقدري ورځو نه کمی نو بیا دا هڅ نه ده بهغه منزونه برترا گر زي او ډاکټر ته رجوع کی دایوبل دې ته لیکي استیحازه دایوبل مرز ده بس دوا مو واکه او خوري بس خو شغره سره او کذل سرز نزياتي نو بیا انده از نه بیا چه ده اغتونه منزونه چتنه غکڑی پری خیا ټول براگر زی برتا او ډاکټر تریجو کی بیا دا یو مسله بل مسله دا چې زمون په منتهکو کې بعض خلک یو یره بیا خزر دوړې خولن ناروا شو خزر دوړې مش په خولې ټول جہالت ته په هیڅ کې صرف خزر یو والے ناروا ده او قران و تل وسط لاره وادي قران ته لاس ورول نار وادي کول روزه نیول عبادت نار بس نور خزس رډوډم خوډه شي خزله کی ناستیم شي خز پاکه د خاص پلیت کیږي نه پدی باندې یو بل مسره دادم دا، یو خزې معنی هز رازي دا هر خزې خپل مدت معلوم دی هز چا منه پینځه ورځې چا منه شپږ ورځې چا منه و ورځې د دې تو لکیږي ت زمانه د عادت دا خ کېږی فکره کې ی زانه د عادت ته چې د ښې وممره عادت ته هر د خله خپل عدت معلومي نو کچیر ته اوس مثال خبره د ښې عادت ته شپه ورځې عمن شپه ورځ د دا مررضي بندېږي شپه عموما نو په داغه وخت کې د سې وخراش چې د دې د هیز بنشي په 15 ورځ باندې یا په 14 مورس باندې دا خو د عادت نه خلاف کاروشو عموما خو د هیز بندي کې پشپګم ورځ اوس په 14 یا بند شو نو دا به د شپګم ل انتظار کوي ها تخپل هغه کوم د ل چې کوم مدته اغه ل انتظار کوي ځکه کله چې بیاور باندې شروع شي او کچیرتا شپګم یا و مورس دار خپل عادت چی خپل مدته د هیز مرز بند شي او دا پاک شي ولآم بي منځونه شروع کي او خو ميره د پارم رواشي او بیا چې دې منهه شروع شو دری ورځې بعد دا بیا هيز نه دا بیا درې بیا بكيږي چې او ما خو بیا شروع شو مرز نانه دا بیا هيز نه دا بیر بیا مغه استهازه ده دوا دي بیا دا یو څو احکام دي نور احکام شته دي سره بس بیا وخت سره سره هغه حل کي ويسالونک او پوښتنه کوي ستانه المحیزه په بار د هيز کې کول ورته وایا هوازن یو تکلیف دې مرز دې دې منه په خزه تکلیف په اول ورځ غوډیر تکلیفې نو په دې ورځو کې خزه میړه لپاره نارواشي زکه کچیر ته خزه میړه چې دې ورنځ دې شي په دا بیا په خزه باندې نور تکلیف پیدا کیږي اضافه کیږي او دغه خزه نفرت پیدا کیږي میړه نه بیا نفرت یاته بیا دغه خځه او د میړه کور چي اور اور رانیږي خپل مننس کسرې او بل سره نفرت پیدا شي نو کول ورته وازن د یو تکلیف دمرز ده فاذل النساء نو بیرته شاید د خپل خزو نه فلمهیزي په حالت ده هیڅ کې ولا تقربوهن او منس د کیږي د خزو ته حتا یطهرنا تر دې پر چیخه پاک شي یعنی خپل هغه مدته پوره شي پاک شي ولان به بي نو بیا خیر د به تر ولاته قب او منځ د کېږ د خصو ته حتا تر دی پورې یور نه چې خې پا کې شي فضا تتهار نه پسکه چې پاې شي د ښې انفا تو نه د رالوو کې خپلو ښو ته من حی عمله کومله د هغه طرف نه چې کممکی ته استالله ه طرف چې د غې بچی پیدا کېږي نو تلله کوئ ان الله یقیدن اللله ی حب تووابینا مینه کو د را ګرضدون کو سره توواابین توبا کوون ک چا د کې چاغه او ګزی کي توبا سی خ ګ را و ګزیږي د الله کوسه پور یک دوی نه بده د احکام اوس پوی شو خزم پوی نه اوس پوی شو نر پوی نه اوس پوی شو نو توبو با سدینه بعد دا کارونه کې ان الله یہ کین ان الله یوهب التوابین من کی درا ګرځیدونکو سره خپل زور عمل چې غلط یغه پریدی توبو با سیده غینه ویحب المتطهرین او من کی لا د پاک خلکو سره چې د پاکی لحاظ کړي مماندونه ګندنده شوي دي کور انه ناولی <سؤال> جاې بځانه ولي هر ناولي لږ د پاکې کوي د هر د کور د جام د جوړې د هر سر د بچو یو حبل <سؤال> م ته هری نه او می الله د پاککو خلکو سره ګوره په دیز کې دا یو مرز مرض دی که نه دا په بو پا کېږي په سابون مبون مې پاکېږي په دیېله چې ګور د خلکو نه بیر شي یو معنووي مرض دی دی تهویل کې ح مرض حسی مرض چغه خکاري خلکو تههیسی ګندې چاغ خلکو تښکاري او یو د معنووي ګندگی چا خلکوته نکاري ش د ش نه م بیر ته کېږه ش نه بیرته شه بد دی معنووي مرض دی دی نه بیرته شه دی ځان را وګ تو ب بسان پاکه د شرف نه دا پاکې خو بیا هم دا ګندې خو بیا پهبو پاک شي لیکن دا به ابونه پاکېږي دا بیا په پا قرآ پاکېږي صرف په پا خورآان معقیده پاکېږي عمل پا کېږي خ داوا احکام بیان شو نهی ان افال ممنوعه ولا تنكح المشركات او بنيكاء كي ماخل مشركان خزي حتى يؤمننا تردي بول جيمان ولا شيء ولا امته خعب مؤمنه او خبا وين ذا مؤمنه خير من من مشركه من آزادنا ولو اعجبتكم اگر کہ اگر چې تعجب کیږي تاسو د دې خزي په هدا د دې نسب مال او خاص تا ولا او په نکاح کې مور کوي مشرکان او سړو تخپل خزي حتی خپل خپل خو خويند لورگانې حتی تر پر یؤمنو چی ایمان والا شي وله بددون مؤمنون او خا غلام مومن خیرون غړ من مشرکین دو مشرک ازاد نه ولو آجب اگر چه تعجب کی غوری تاسو ده د ماله و ناسبو خائستم ولای کد خلق گدونه لنار رابل خلق جهنم تا این مشرکان رابل خلق جهنم تا ولا یدول او ولا رابل خلق په طرف د جنت او المغفرته او په طرف د بخنه بیزنی دغه چې شرک نه نه الله به بخنه کی ک توحید دی پاکیدا کی ایمان دی صحیح دی ایمان اصول دی منلی او ک ایمان اصول دی نه منلی عقیده کی شرک نه بیا ته بخنه واړه کنه بخنه نشتر تا په هر حالت چې مر شوې والمغفرته اولرا بلی خلق په ترپه بخنه بيزني په خپل کماندي او ويبين او بيان الله اياته خپل احکام لناس د پر عام خلق او عام خلق خبر شي د الله د احکامونه لعلهم تذكرون خامخا چي دوی پندوالي نسيت والي, والي د کتابنه و يسالونك او بوختنه کی استانه د المحيز مبارد ہے اس کی قل ورتوه هو اذن دایو تکلیف دے دا مرز دے فاتزل النساء بهر تشد خپل خزن فلمایز په حالت ده اس کی ولا قرب او من د کېږې د د خصو ته حتى تر دی پورې یت حور نه چې خې پا شي فضا ته پس کله چې پاکې شي د ښې فاتو نه نو لو کو د خصو ته حی شو امره کوم الله دغه طرف نه چکم کړی ته الله ان الله یېنا الله حبل یحببل تووااب نه منه اگر د را ګرضدون کو سره او یحبل متو ح نه او الله می نه سره